92. Насвяткування поетом його першого боку Мару. Це не слова Боконона. вони належать мені. За коханою тінню, мов туман, я, чи топак, душа моя блукала між сама самотня, і весь світ тюрма, коли душі коханої нема. Очі настане та мить погідна, чи душу рідну, коли зустріну, дістав пораду, куди принаджу. Кохану душу, десь зустрічати, о мої п'яти, о мої п'яти. Душа моя, душа моя, лети сюди, щасливий я, кохану душу поцілую. М-м-м.